har taget øh, den lange vej. Vi plejer jo at optage, øh, du og jeg, Lasse, på, øh, på min kærestes gamerværelse, ja. vores lejlighed på Frederiksberg. Dejligt nemt og enkelt. Men i dag har vi en lidt mere officiel gæst med, end vi plejer. Ja, der var ikke ruttet op hjemme med dig. Nej. Så. Så, så vi er taget ud på The Voice i, øh, i Herlev og øh, sidder nu i studiet med dig, Lasse Skriver. Yes. <laughs> og det har vi virkelig glædet os meget til. Det har jeg også. Det øh... Det er et rigtig fedt program, så jeg glæder mig til at, at være en del af det. Jeg har i hvert fald set frem til at have sådan en jysk ven med i studiet. Sådan. Altså ja. sådan både der hedder Lasse, men også er fra Jylland. Altså det er næst, der er næsten fuld plade på det her. Ja, det kan noget. Ja. Det bliver spændende at se, om vi har samme mavefornemmelse, når programmet er slut <laughs> ja. i hvert fald. Ja, <laughs> så der udvandrer. Hold kæft, Han <laughs> er så irriterende over. <laughs> Hvad hedder det... Øhm... Og vi kan jo bare starte med at høre, øh, hvordan har du det? Du lige flyttede til København for ikke så lang tid siden. Mm, ja, jeg flyttede til København for en tre, tre uger siden, tror jeg, det vil jeg være nu. Så det er sådan rimelig nyt. Så der er en del nye indtryk og, og sådan noget, man lige skal vende sig til. Men altså, det, er, det er super fedt. Det gør jo min hverdag meget nemmere, for alt foregår jo herover øh, inden for musikverdenen, så det er jo det er lækkert. Jeg kan endelig godt lide at vide, øh, er du øh, faldt godt til med sådan offentlig transport og alt det her? Ja, Jamen, jeg, har altid, jeg har faktisk altid, sådan, uden at skulle, øh, skulle prale, jeg har faktisk altid været ret god til sådan noget med offentlig Nå. transport og sådan noget. Det, det er faktisk nogle gange ej. så slemt, at, at mine venner ringer til mig med video og oh, står på den, og jeg ved ikke, hvor de skal hen. Og så er de sådan, jeg skal, til, jeg skal derhen. Hvad, hvad, hvad, hvad gør jeg nu? Øh, øh, hmm. <laughs> altså, har de hørt det er om er den menneskelige rejseplan, ja. eller hvad? Ja, det, er sådan, det tror jeg, at nogle af mine venner ser mig lidt som. I hvert fald. <laughs> okay, så, så det er jeg faktisk sådan, det er sådan rimelig god til. Nå, jamen så er det måske dig, man bare skal tage ud og rejse sammen med. Ja. Altså stå i lufthavnen hvor alt føles som en stor rebus. Og så Men du jeg, også, bare... jeg er også typen, der sådan med rejser og sådan noget godt kan lige selv og planlægge sådan... Altså, sådan, så ved jeg, at der er styr på det. Men er du Nå. så også et menneske, der, når du er på ferie, lad os sige det, med venner eller familie, og I måske ikke kan finde vej, der nægter at spørge om vej, som selv vil sådan... Jeg skal finde ud af, hvor vi skal hen. Vi spørger ah, ikke nogen lokaler. Ah, Nej, jeg kan godt spørge om vej. Okay. Det kan jeg <laughs> Jeg er meget sted i prinsippest. det gider jeg sgu ikke. Jamen, ja. Det er sådan, min far er, for eksempel. Ja, okay. og, jeg, og jeg føler godt, at det, det, der er nogen mennesker her i verden, som har den der stedhed omkring... Jo, et, jo, det var altså, det der, at ud i kort frem ja, ja. og sådan noget. Ja. Og, altså, og så bare sådan, at vi spørger ikke nogen, vi, vi skal selv finde vejen. Nå, men det er dejligt, at du faldt til det, fald, og særligt også har styr på den offentlige transport. Ja, det fungerer. Er der en særlig grund til, at du spørger om det? Nå, jeg kunne bare øh, huske de første syv dage hvor det var øh, panisk, hver gang jeg skød min hoved der. Altså, også ja. fordi, at jeg flyttede her over på grund af, at jeg skulle i praktik herude på The Voice. Og der skal du med to forskellige S-tog og en bus. Og jeg er jo virkelig sådan, det her det er jo en pilgrimsrejse. Altså, det er jo det er en logikupon, jeg kommer frem. Ja. Så, øh, så jeg havde svært ved det. Jeg kan skal huske, der var høre. noget med en bytur engang. Der var også en bytur, ja, hvor jeg, jeg endte med at være på Christianshavn, og jeg skulle til Nørrebro. Jeg føler med, at det var noget med, at du endte med at være to en halv time om at komme hjem til din lejlighed med om natten. Det er rigtigt, jamen Men det var fordi jeg opdagede el -løbjulet. Og det har vi ikke hjemme <laughs> i Jylland øh, på det tidspunkt. Det er, er jeg... nu. Er det det? Ja, det er kommet. I Vejle er der i hvert fald el i jul. Jeg tror sgu ikke, at det, det er kommet til varet endnu. Nej, okay. Men jeg opdagede det, da jeg flyttede til København, og så endte det med, at jeg simpelthen fløj rundt på det her i jul i to timer om natten. Ja, okay. Ja. <laughs> så. så. Ja. Men det til side, så skal det jo handle om venskaber. Det er uh, præmissen for podcasten. Og jeg har været rigtig spændt på at, uh, at høre, um, hvad du egentlig vil beskrive dig selv som. Hvis øh, du skal beskrive dig selv som ven, hvilken slags ven er du, Lasse? Åh, oh. oh, vi starter <laughs> hårdt ud her. <laughs> Ej, øhm, jamen altså, hvis jeg skal beskrive mig selv sådan, som ven, så tror jeg sådan... Jamen, det ved jeg ikke. Altså, det er så svært at, at sidde og sige sådan, tror jeg, men, men hvis jeg skal beskrive mig selv som en ven, så... Altså... Jeg er typen, der godt, sådan, der godt kan lide sådan at, altså fysisk at være til stede med folk, altså sådan, så det så jeg tror sådan jeg vil altid være klar på at lave et eller andet, øhm, så det tror jeg faktisk sådan, er sådan hoved mig som vennagtigt, øh, ja så, så så ja det er nok. Er du god til at tage initiativ til at lave noget med dine venner så? Ja det synes jeg også, det synes jeg også, det tror jeg det er mig der bedste i min vennekreds, ja. Hvad, hvad er det sidste, du kan huske, du sådan har, har taget initiativ til at skulle lave med nogle af dine venner? Oh, øh, øh, ja men det var faktisk. Det var, nu er det jo sådan. Nu det var næsten en måned siden, jeg lige har været sammen med dem, fordi der har været det flytning her og sådan noget. Men, øh, men altså, jeg var faktisk. Nej, det er faktisk løgn. Jeg var faktisk øh, boede herovre, øh, og jeg har fuldt ret meget med i fodbold, Vejle Ball mm. øh, øh, VB. Gode gamle VB. Og de spillede i over her for et par uger siden. Øh, og der har jeg et par venner, der der tager turen til alle udbaneture, og, øh, og følger med i, i Vejles kampe. Og, øh, og så tilbød jeg dem, at de skulle sove hos mig. Efter videre kampen, så kunne vi tage en bytur, og sådan noget, så det gjorde vi. Okay, okay, det, okay det, jeg bliver nødt til lige at spørge noget her. Hvor tager I byen hen i København? Fordi lige meget hvilket sted jeg, jeg tager hen, så får jeg at vide, at jeg er en kæmpe jøde. Ja, men altså, jeg går sgu ikke rigtig sådan i byen, faktisk. Nå. Det tror folk nok ikke, øh, efter sådan min alder. Men, øh, men jeg er faktisk ikke sådan den, det store bymenneske, men altså, den aften var vi på noget, der hed øh, Chateau. Okay. Uh, Chateau Motel. Ja, gentaget hotel. Ja, der ja. har været. <laughs> men der var fem etager eller sådan noget. Så det var alt for forvirrende. Det var alt for forvirrende. der var også ikke lige nogen rejseplan til at hjælpe derinde. <laughs> det var også for dig alligevel. Ja, ja det, Nej, der er det øh, godt dig rundt. Men det var en mega hyggelig aften. Så det var, det tror jeg, det var sidste mm -hmm. initiativ. Jeg tog, det var det var et på ude Jeg gerne godt at vide, hvad hvad du så går op i øh, hos en god ven. Så hvordan er man er en god ven af for dig? Jamen, du skal selvfølgelig. Altså, du skal selvfølgelig være lojal og sådan noget. Og du skal, altså, man skal da kunne stole, stole på, på sine venner, og man skal jo. Man skal måske også kunne tale. Altså, det synes jeg i hvert fald er, er vigtigt, sådan, og det har jeg også øh, gjort med mine venner. Sådan, øh, man skal kunne tale sådan, om de fleste ting. Altså, jeg synes, det er mega fedt at tale om sådan noget med følelser og sådan noget med mine venner. Mm. Øh, så det, det, det går jeg meget op i. Er du god til at tale om følelser? Øh, ja, min venner synes nok, jeg er lidt for god, <laughs> tror jeg. <laughs> ja, jeg kan, det kan jeg godt lide. Hvordan kan man være for god til at tale Ej, det, ved beden, ikke, det ved jeg heller ikke. Men Nej, men altså... jeg skal godt for, lidt forstå, hvad du mener, egentlig. Altså... Ja, men, men jeg tror, altså... Mine venner kan også godt gøre det, men jeg tror altså jeg tror helst, de vil være fri. Så, men altså, de... de... Nej, men jeg forstår godt, hvad du mener. Ja. <laughs> at sidde i en forsamling, tre-fire øh, boys, og så... Måske begynder at altså, mærke efter, og måske lige prøve at åbne en samtale, hvor man har haft en svær eller en hård dag, ja. hvor måske en af de andre bare hellere vil knappe en op og se Champions League-fodbold og sådan, noget nu kæft, nu ser vi fodbold ja. Og så sidder man der. Ja. Men det er, jo, det er jo også godt at have en ven, som nogle gange kan, kan, kan prikke lidt til en, og være sådan... Vi kan også godt til fodbold, men vi kan også godt lige tale om det her, og lige sådan tjekke ind og høre, om folk er okay og sådan noget. Det er jo virkelig vigtigt i virkeligheden, tænker jeg. Ja. Og jeg føler også, at de fleste mennesker... Jeg har også, størstedelen af mit liv, faktisk haft ret svært ved at tale om følelser. Og, øh, og, og, og haft svært ved at være sårbar og åbne op og sådan noget. Og også tit sidde der ved sådan hold nu fucking kæft, når folk gerne har stikke stik, bare en lille smule spadstik dybere til mig. Ja. Men jeg er også rigtig taknemmelig for de mennesker, der alligevel har gjort det, fordi det på mange måder sådan har, har, har hjulpet mig til at komme i gang med at mærke efter, og finde ud af, hvordan jeg egentlig havde det, og tale om nogle ting, som måske ikke var noget, jeg havde rigtig lyst til at tale om. Så på den måde det er det jo en ret god evne at have, tænker jeg. Helt sikkert og selvom folk har synes, man er lidt træt en gang imellem. Ja. Altså, ja, det, er jo, det, det er jo heller ikke, fordi at jeg sidder hele tiden og snakker nej. om følelser og sådan noget. Men, altså, det... Kåre med sådan en akustisk guitar lige og... Ja, lige at sætte et nummer op der. Rigtig lige at forklare, hvordan jeg har det. nej, det er det overhovedet ikke. Men altså, en gang imellem synes jeg, at det, det er rart. Så det er vigtigt for dig, at man er lojal og den slags, og at, man, øh, at man, man kan tale lidt med om følelser i hvert fald. Det behøver ikke at handle om følelser hele tiden, men det er vigtigt at kunne have nogen nogle gode og følsomme snakke med dine venner en gang imellem. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Det forstår jeg godt. Og hvad hedder det... Øh, nu er du jo, sagde du, lige flyttet til København for øh, tre uger siden. Mm. Og hvordan var det at skulle forestille jer mig, at du gjorde at sige farvel til dine venner? Mange af dem, eller på gensyn selvfølgelig, men I skal ikke bo på, på den samme øh, side af vandet? Nej, men det er, det er sgu lidt underligt, sådan... Øh, også fordi, at jeg igen var typen, der ret godt kunne lide at, at mødes med mine venner, sådan fysisk. Øhm, så, så sådan, altså det er fordi, jeg har ret mange øh, venner, der er gamer og sådan noget. Så der er jo ret mange, der, det er også en måde at mødes på. Mm. Øhm, så vi sidder også tit bare og, sådan, og snakker over computeren og sådan noget, men jeg er, er typen, der godt kan lide at, at tage ud og mødes med dem. Og det kan man jo så ikke rigtig længere. Så det var sådan, det, det er sådan lidt underligt. Men altså omvendt, så kommer jeg også til at pendle en del til Vejle her, øh, i den kommende tid Så det er ikke fordi at jeg, sådan, jeg slet ikke ser dem men, altså, men det er da helt sikkert underligt at, altså, at flytte så langt væk hjemmefra Er du egentlig bange for At miste de venner du har hjemme i Vejle? Øhm, nej det er jeg ikke Men det er der sådan lidt en speciel årsag til Det er fordi at det faktisk De fleste af mine, sådan, dem jeg sådan, ser som venner Hjemme i, i Vejle det er, faktisk, det er faktisk min familie Altså min mm. fædre og, og sådan noget, Det er faktisk dem jeg ses mest med så, så det mister man jo ikke bare lige sådan Men jeg har da selvfølgelig også nogle venner Som, som jo er venner øhm, som, som Altså jeg ved ikke om jeg er bange for at miste Men Men altså Jeg tror ikke det sker Men jeg, altså, jeg håber da ikke det sker mm. Nej det tænker jeg heller ikke det gør men, men man kan jo godt nogle gange have den der Fornemmelse hvis der sker store livsændringer ikke? At man kan være sådan wow hvad sker der nu Og tænke alle mulige paniktanker Det er du i hvert fald god til Lasse Ja, ja, det kunne jeg og vende en utrolig meget. Ja, det kunne du virkelig godt. Ja, det, var, det er fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg, jeg kunne i hvert fald huske, da jeg flyttede fra, øh, fra Jylland øh, til København, der gik jeg meget op i hele tiden og skulle, øh, skulle ringe til mine venner. Og hele tiden øh, holde, mig, øh, holde mig opdateret på, hvad der skete, fordi jeg skulle ikke miste noget, som der skete derhjemme, fordi så er jeg igen lige så god ven som, som alle dem, som var omkring mine venner hjemme i varde eller Esbjerg, eller hvor de nu boede henne. Fordi ja. nu er jeg bare flyttet til København, og så er det som om, at nu leder jeg mit eget liv, -agtigt. Ja. Så jeg var hele tiden observant på snarsk skal lige ringe, skal lige ringe, skal lige ringe, skal lige ringe. Så sådan en ja. form for venskabelig fomo i virkeligheden. Helt vildt. Helt vildt. Og den, altså, den er der stadigvæk, men øh, jeg tror også, at med tiden, så lærer man også at, at et venskab også kan vokse ved, at man ligesom bor lidt væk fra hinanden, fordi så finder man ud af, at, at et venskab ikke bare forsvinder, bare fordi man ikke ser hinanden hver dag. Ja. Har du mødt nogen, nye venner, bekendtskaber allerede herovre i København? Øhm, altså, jeg kender i forvejen, altså, før jeg flyttede herover, kendte jeg et par stykker herovre. Øhm, To-tre stykker, der, der bor herovre nu, som jeg også har mødtes med, øh, mens jeg har boet herovre. Øhm, men, men altså, jeg, jeg ved ikke, om jeg har fundet nogle nye, sådan, mens jeg har boet herovre, men altså, man arbejder jo herovre, så du får jo også, altså, altså, du møder også nye mennesker på dit arbejde, og altså, Forskellige musikere, og så sådan ikke nogen... Jeg har ikke mødt nogen nye venner, som jeg har mødtes og hængt ud med, men altså jeg har mødt nye, nye mennesker, som man godt kunne finde på at tage ud og drikke en øl med en aften, eller sådan. Og hvad vægter du egentlig, når du, når du møder alle de her mennesker? Hvordan, hvordan føler du så efter, om det er nogen, du tænker... Dig kunne jeg godt tænke mig måske at drikke en øl med en dag. Er der sådan noget særligt? Mm. Nej, det ved jeg ikke. Altså, det, det tror jeg bare sådan... Altså, man kan jo tyde, tydeligt mærke, om det er en person, man klinger med, eller om det er en person, man måske bare helst vil arbejde med, eller mm. sådan... Øhm, så, altså, så, så, så nej, det, jeg tror ikke, det tror jeg ikke. Altså, sådan, der er ikke lige nogen bestemt ting, sådan, jeg tror bare at hurtigt, man kan mærke, om det fungerer. Ja, ja. mm. Vi var jo ellers lidt i starten, Lasse. Der havde jeg det meget ud med Lasse. Lasse. var min praktikant i starten, og der var jeg ret sikker på, at vi aldrig skulle være venner. Vi hang i hvert fald ja. ikke fald ikke ud i starten. Aa, <laughs> det, ja, det, det går vi ikke. Vi prøvede, nærmere at undgå hinanden. Ja. Det var sådan, vi vi mødte ind og så sagde vi har og så sagde vi får vælge igen. Ja. Ja. Men så opstod der et eller andet på et tidspunkt, hvor vi helt vel godt blev venner. Så man, det kan også nogle gange være lidt svært at sige, synes jeg i starten. Men ja. gør, gør du noget sådan, særligt, når du skal have nye venner? Har du sådan en føler du at du bare sådan kan slappe bag i det eller at du sådan gør noget ekstra? Altså, hvis jeg forstår dit spørgsmål rigtigt, så sådan, om jeg er mig selv i det, eller hvad? Ja, ja, det kan man nok godt sige. Eller i hvert fald ikke, ikke som om, at jeg tænker, sådan, at du laver om på dig selv. Men jeg føler, at man, hvis man skal møde en masse nye mennesker, for eksempel, og man potentielt tænker, at der er nogen her i blandt, jeg synes er nice, jeg kunne godt tænke mig at blive bedre venner med dem. Er der så noget særligt, du gør? Nej, det tror jeg sgu ikke Ikke, sådan, ikke noget, jeg lige sådan tænker over i hvert fald øhm, Andet end at være mig selv Og altså, ja, være en god ven Jeg kan i hvert fald godt være meget sådan Hvis at jeg skal møde nye mennesker på en eller anden vendedate Altså hele tiden skulle enten sige noget sjovt Eller sige noget, man kunne tale om Altså hele tiden være, være bevidst omkring at sige et eller andet Man kunne tale om Altså hviler du så meget i dig selv At du simpelthen bare Slå røven i sædet og tænker, nu drikker vi skruen bare, ser vi hvad der sker. Ja, det tror jeg. <laughs> det, er jeg, tror jeg det er fandme stærkt. Altså... Jeg det tror ikke, jeg, sådan, jeg har behov for sådan... Ikke fordi der er noget galt i det, overhovedet, ikke. Nej, nej. Øh, det du sagde, men, men jeg tror ikke, sådan, jeg har behov for sådan... Altså, ja, det er svært. Det er svært at sige. Mm. Jeg, har ude, jeg har også været ude med en ven, som, som boede i Vejle, som, hvor jeg har hvor jeg boet, øhm, som jeg ikke har set siden. Han flyttede herover for 5-6 år siden. Og så, øh, så mødtes vi i, i byen på et tidspunkt og, og, og drak en øl, øh, hvor vi bare skrev sammen, hey, Vejle spiller i aften, skal vi ikke tænde på en pop og se, øh, se, noget, se noget bold? Og så gjorde vi det. og så, altså, Men det var også sådan, hvis der var stille, eller der ikke blev sagt noget, så gjorde det jo ikke rigtig noget, for så, så kunne man ikke se fodbold-agtigt. Mm. Ja. Så sådan, på den måde var det ikke ligesom sådan, akavet. Men, men altså, nej, jeg tror ikke, et, sådan, at det er fordi, jeg sidder og... Sådan, forbereder, hvad jeg skal sige, og, og sådan. Det er noget, jeg er misundelig over. Jeg er ikke god til stilhed. Altså, jeg er ikke god til stilhed. Jeg Nej, kan, ikke, ikke, lide. Jeg kan ikke. ikke lide stilhed. Nej. Altså, det, jeg, jeg, jeg burde næsten tage på Vendedates diskotek. Så Men hvad så føler køre... du, at stilheden indikerer, hvis du er sammen med andre mennesker, og der er stille? Hold op. Øhm, at det er røvsygt. Altså, altså, at folk ikke kan lide det. Altså, at jeg keder dem. Ja, okay. At, at, at, at jeg nærmest spilder deres tid, fordi så kunne de lige så godt det ved jeg ikke. Sidde derhjemme og så TV. Eller være sammen med en anden en, fordi. Her er der sket, der ikke noget. Og jeg tror måske lige, lige så meget med, at jeg gerne vil selv have, der sker noget. Altså, mm. Men ikke at jeg forlanger dem. Altså, Jeg forlanger ikke, at de lige pludselig skal lave et stort trylleshow foran mig. Jeg forlanger lige så meget, at, altså, at der bare er en af os, der skal tage noget initiativ til, at der ligesom skal ske et eller andet. Det kan godt være, at der sådan, og... måske er lidt jøde i mig, men hvis man sidder og tænker tænker over alt muligt, der skal siges og sådan noget, så er der jo heller ikke tid til at nyde sin øl. Overhovedet. Nej, du har ret, Lasse. Altså, du har ret. Altså, du, det har du ret i. Altså, og bare, det er vigtigt. Altså. Jamen, det er det. det, er det. Men jeg synes godt, man kan mærke på dig egentlig, at det virker som om, at du altså, hviler ret meget i dig selv egentlig, og er meget sådan, altså, rolig på en eller anden måde. Ikke? Ja, jeg prøver. Ja, jeg er meget prøver. Nej, <laughs> der er meget ro. <laughs> Jamen, der er sådan ro over dig på en eller anden måde, ja. som, som jeg godt kunne få. Eller det er ikke som, som det der med sådan, at prøve at være kæk og sjov hele tiden og svare alt muligt og opfinde, opfinde en dyb tallerken, hvis den ikke er der. Ja. Hvis man kan sige det. Ja, det, det, det er meget sådan to modsætninger i virkeligheden, to forskellige lasser, vi har ja. rundt om bordet lige nu. Rigtig meget, ja. Men, men det kan jo noget. 100 procent. Det var ikke for at sige, at der var noget af det, der var rigtigt eller forkert. Så en af jer skal smutte nu. Ja. <laughs> Sten tak, ja. Ja, hvordan, hvordan var det egentlig X-faktor, altså det der med at, at være med i et program, hvor at man, så det i hvert fald ud til, bliver hurtigt ret øh, gode venner med, med de andre mennesker, der er med, men samtidig også på en eller anden måde konkurrenter med hinanden. Ja, yeah, altså, jeg tror virkelig sådan, og jeg ved, altså, altså jeg tror virkelig ikke, at folk kommer til at tro, tro på mig, når jeg siger det, men sådan, jeg ved ikke, der er jo selvfølgelig nogle, nogle ansatte bag kameraet, og sådan noget, som man ikke ser, og på en eller anden måde, så var de bare ekstremt gode til sådan, altså, at folk til sådan, at blive venner, så, og snakke sammen alle sammen, og sådan, altså, så jeg tror, at det der med sådan, at vi var konkurrenter, det så vi ikke sådan, altså, jeg tror, man blev så, gode venner, sådan i egosøjne, på så kort tid, at at jeg tror ikke, altså jeg tror virkelig bare sådan, at alle kunne onde hinanden, sådan at ryge videre, og, jeg, og så og det var sådan, da jeg røg ud, jo, det var nederen, men jeg var også sådan, fuck mand, fuck det fedt, nu skal Mads i live, altså, og så han gik jo også ind og vandt det hele, altså sådan, jeg, jeg tror bare, at på en eller anden måde, så, så havde man ikke den der sådan, altså der var slet ikke sådan den der nederen vibe, hvor man sådan, ej, fuck man. Jeg, jeg ved, jeg er bedre end ham, faktisk. Mm. Eller sådan, den, det, det var der slet ikke noget af. Det var altid alt, alt bare gode vibes. Mm. Det var fedt. Og har, du, har, du, har du det også sådan generelt med, med dine venner, at du har altså ikke sammenligner dig med dem, eller bliver misundelig eller jaloux på dem? At jeg gør det? Nej, du ikke gør. Altså, for det lyder jo som om, at det skete i hvert fald overhovedet ikke i x -Factor. Den der konkurrence, som man udefra i hvert fald tænker, der godt kunne være imellem folk, når de er med et program, selvom de er gode venner, beskriver ja. du jo ikke rigtig, hvad der, fordi I blev så tætte og bare hæppede på hinanden, ikke? Ja. Men, men er det også sådan i dine venskaber uden for X-Faktor, at du ikke engang imellem kan have det sådan lidt, uh, det går godt nok godt for, for ham der eller hende der, eller sådan, gid det for mig, eller... Um, nej, jeg tror sgu ikke sådan, det, jeg, altså, jeg tror ikke, jeg har jeg har svært ved den der sådan, især med mine venner og sådan noget, der har jeg rigtig svært ved den der sådan sjældne følelse. Mm. Der tror jeg bare sådan. Altså, jeg, altså så det skulle, jeg synes skulle bare det er fedt, hvis det går godt for dem. Det, det er jo mine venner. Det er jo mm. altså det er jo, det er jo nogle folk, som jeg elsker på grund af, altså de er som de er, mm. så så selvfølgelig kan jeg unde dem, hvis det går godt. Jeg kan godt nogle gange få lidt ondt i røven, jo. Men ikke på sådan en... Kender du ikke? Eller det er ikke sikkert, at du gør det, men, men ikke på sådan en ond, ond måde, altså hvor jeg så håber, det ikke sker, men hvor jeg for eksempel kan være sådan, u, uh, jeg ville også godt have haft det job-tilbud. Nu har jeg lidt svært ved at tage mig sammen til at skrive tillykke, men jeg ved godt, det handler om min egen sådan, smålighed, og at jeg er lidt jalouse, så jeg skriver selvfølgelig tillykke alligevel, og så kommer jeg over det, ikke? Ja. Men, men det er jo også en total skamfuld følelse, som jeg, altså, ikke er stolt af, eller sådan, men og som jeg godt ved handler om mig selv, og ikke om mine venner, men, men det er derfor, jeg tænkte på det der med x faktoren nemlig, jeg tror, at jeg ville have ret svært ved at skulle <laughs> være, ved, være med et program, og så være sådan, uh, hvor er vi gode venner, men fuck, jeg vil ikke ryge ud, <laughs> så jeg kunne godt tænke mig, at du ryger ud, ja. ja men det. var faktisk det, det, det var der slet ikke noget af, mm -hmm. det synes jeg ikke. Oplevede du det heller ikke, fordi andre følte du? Nej, det føler jeg ikke. Det kan men, også der, godt der, der være, at det bare har, har været, været en jeg bare og siger, kan for var der god stemning, altså, det er ja, men det, det var der virkelig. Altså, der var virkelig bare god stemning. Det var, altså, det var mega fedt. Men det kunne man også godt fornemme. Jeg føler virkelig, at det virkede som om, at alle folk oprigtigt ægte hævede på hinanden og rigtig godt kunne lide hinanden. Ja, og altså, jeg har også sygt mange altså, billeder og videoer fra øh, de dage, hvor der ikke var optagelser. Hvor vi bare var sammen, hvor vi altså også bare sad og hyggede og spillede kort og... Altså, sådan, der var virkelig god stemning, så der også, altså sådan, der var, der, jeg føler, der var endnu bedre stemning, end det man så i fjernsynet. Jeg tænker, at, øh, at, at jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, i forhold til det her med, at du jo på ekstremt kort tid er blevet et ret stort navn. Mange mennesker ved, hvem du er. Du har virkelig været sådan... Øh, hele Danmark øh, rundt i forhold til, at folk har set X-faktor og er helt vilde med dig, føler jeg, at det virker som om. Øh, synes du, at det påvirker dig i forhold til det her med, når du møder nye mennesker, at du kan være sådan skeptisk omkring, at de her mennesker overfor mig på en særlig måde, fordi at jeg er den, jeg er lige nu, eller folk ved, hvem jeg er, eller tænker du ikke over det? Jo, altså, den, den følelse vil, altså, vil altid være der, tror jeg. Men altså, det er også bare tydeligt at mærke på folk. Er det det? Altså, er det, synes jeg. Tydeligt at mærke på folk, når de, når de vil en, fordi de godt kan lide en, og når de vil en, fordi at jeg har været på fjernsyn. Mm. Altså, sådan, det, det, synes jeg, det synes jeg selv, jeg sådan er rimelig god til sådan noget, altså, at mærke efter, og altså, det er også bare... Altså, en uge efter min audition, da folk lige pludselig så, at jeg havde fået følgere på Instagram og sådan noget, så, så var man jo bedste venner, lige pludselig med nogen, du har snakket med en enkelt gang, agtigt. Altså sådan, så det, det er jo, altså, der kan på den måde, er det jo også, altså, det er jo ikke engang svært, at se, at, altså, du ved jo også, hvem du har snakket med før, mm. og hvem du, altså, men jo, det der med noget med nye, øhm, jo, det, det kan da godt være svært, øhm, men, men igen, sådan jeg tror godt, man kan mærke på folk. Så. Hvad mærker du efter så? Øhm, jamen, jeg tror sådan, det er lidt svært. Jeg tror, det kommer an på alle situationerne, hvor du lige mødes med dem sådan, men altså, det er jo nok bare, hvad de, altså sådan, måden de taler til dig på, om de snakker meget om det der, x-faktor mm. og sådan noget. Fordi jeg tror, hvis det er nogen, der bare sådan snakker meget om, hvordan var det, og sådan virker interesseret, så tror jeg, da det er tydeligt, man kan mærke, at sådan, mm. okay, det går de sgu i mere op i. foreningen 3F tager fodbold til nye højder. Nogle ting er nemlig kampen værd. Og fordi vi er hovedsponsor for 3F Superliga, har alle medlemmer fri adgang til alle 3F Superliga-kampe sammen med en ven. Bliv medlem nu på 3F.dk. Rigtig god fornøjelse. 3F gør dig stærkere. Bare rolig. En skræm er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret.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 Du får også Spangspær flydeboller. Flere varianter til 20 kroner. Vi ses i Føtex på Føtex.dk eller i din Føtex Plus-app. Ida Sofia og Lasse i og friends. og friends. Skal vi øh, gå lidt i gang med de der øh, lytterspørgsmål, vi har fået? Ja, der er kommet en del, kan man ligesom sige. Der er nok at tage fat i. Der er nok at tage fat i, ja. Ja. Øh, yeah. De er lige her. Er du klar? Ja, har jeg er. Ja, så klar, som man nu bliver. <laughs> Jamen, øh, skide godt. Så øh, starter vi ud med denne her. Der er en, der har spurgt, kan du fortælle om den ting, du er mest stolt af, udover din musikkarriere? Åh, ja. Ting, jeg er mest stolt af. Øh, ja, det må nok... Øh, øh, du, Ja, det tror jeg, det tror jeg sådan, måske, øhm, at jeg vil snakke lidt om min, øh, min uddannelse, som jeg så øh, pauset eller stoppet. Øhm, men det synes jeg er, er, er, er at jeg er rimelig stolt af, at jeg som, som 14-15-årig bare lige efter 9. klasse tog en hammer i hånden og, og gik i gang med at studere tømmer, og det var jeg bare fast besluttet på, at det var det, jeg ville. Og jeg synes jeg det var fucking fedt. Så jeg tror sådan, det, det synes jeg, jeg, er ret stolt af, at jeg, bare, at jeg bare gjorde det, at jeg ikke... Altså, nu kan jeg da godt sidde og tænke, jeg gad, I godt har haft et år på en efterskole, eller øh, den der, det der samhold, man har i de der gymnasieklasser, og sådan, det, det gad jeg da måske også godt have prøvet, men jeg er på en eller anden måde også bare stolt af, at jeg bare sagde, nej, det siger måske ikke noget. Jeg vil heller bare ud og, og være sådan fysisk aktiv, ja. øhm, sådan hvor man er ude i praktik, og så på skolebænken, og så ud i praktikker på skolebænken. Så det tror jeg sgu, at jeg er ret stolt af, eller det synes jeg, er ret stolt af. Det kan det jeg der. godt forstå. Det er jo også en ret stor ting i så ung en alder, at gøre noget, som de fleste andre ikke gør, nødvendigvis. Altså hvis det er alle det. andre tager på efterskole, eller på gymnasiet, eller hvad ved jeg, og så være sådan, jamen jeg følger bare det, jeg har lyst til at gøre. Det er det. Altså vi var jo, da jeg gik ud af 9. var vi 60-70 øh, elever, eller sådan noget, på min årgang, Og der var kun én anden udover mig, der ligesom valgt samme vej. Så det er sådan Ja, så det er jo ikke ligefrem sådan... Det er ikke, det er ikke så mange, der, er, der tager det valg. Så er der mm. så nogen, der kom til efterfølgende, men øh, så grinte man jo lidt af dem, fordi <laughs> at, øh, så var de jo et år efter, efter en selv. Hvor, hvor lang var du egentlig på tømmeruddannelsen nu her? Jamen, jeg var faktisk ret langt. Jeg, jeg manglede jo... Det tager jo fire år. Øhm, jeg, manglede, jeg manglede halvanden år. Så, så jeg var rimelig langt, men jeg kan, fortsætte, jeg kan fortsætte igen, hvis nu, det håber jeg virkelig ikke, men hvis nu musikken glipper, eller der sker et eller andet, så kan man jo så kan man altid starte igen. Hvad gjorde du da egentlig i overvejelser, da du altså sådan, skulle, skulle sætte det på pause? Var det ikke en virkelig svær beslutning? Jo, men nej. <laughs> øhm fordi jo altså jeg var i et meget lille firma der så altså svanebyg der bor eller der, der ligger lige ude øh, om, lidt uden for Vejle en lille bitte by med 4 500 mennesker hvor jeg også selv bor eller boede. <hømmen> øhm, og der var vi jo kun tre i de der, i det der lille firma der og det var bare sådan det var bare et sindssygt samhold vi havde også tre altså det det spillede bare jeg var virkelig glad Virkelig glade der. Vi kunne sidde i én sammen? Vi kunne sidde i en firmabil sammen. Vi havde godt nok to, men vi okay. kunne okay. i princippet sidde i en firmabil sammen ja. med øhm, Altså, ej, det, var, det var mega fedt, det der sammenhold der. Så det tror jeg sådan, det savner jeg virkelig. Øhm, ikke fordi, at der ikke er sammenhold i det, jeg laver nu, mm. men, men det var... Øhm, de, de, de personer, jeg arbejder med der, dem, dem savner jeg sgu. Øhm, så det var sådan, det tror jeg faktisk, var det sværeste ved det. Øhm, ja. Og så har man jo, det er jo ikke nogen hemmelighed, at man som musiker har lidt mere fri, øh, end man har som tømmer. Øh, så jeg tror også, nogle gange savner jeg lidt det der med, sådan, det lyder underligt, men måske det der med at stå tidligt op. Stå op klokken 6, og så bare møde på arbejde klokken 7, og så bare knokle igennem. Og, altså sådan, det tror jeg også, jeg savner. Men, men nej, det, det, altså, for at svare på dit spørgsmål, så... Øh, så tror jeg, at det var en rimelig nem beslutning, fordi at, at da jeg så tog beslutningen, så sagde min chef så også til mig, at jeg kunne bare sige til, så kunne jeg starte ud ved ham igen, og jeg kunne fortsætte derfra, hvor jeg slap, og altså, jeg skulle holde momentum med det her musik, hvis det skulle, hvis det skulle blive til noget, og sådan, så jeg tror bare sådan, det hele parer lidt på musikken, og så var jeg sådan, okay, det er også en kæmpe oplevelse, og hvis ikke det går, så har jeg fået de oplevelser med, og altså, jeg har rejst en del også i forhold til musik, hvor jeg har været i Stockholm 3-4 gange og været rundt i hele landet og spille og mødte en masse mega fede og kæmpe store musikere og artister også. Og altså, det hele har bare været sindssyge oplevelser, så jeg tror sådan, på den måde, at jeg, jeg er bare glad for, at, at jeg bare gjorde det. Det er også fedt, altså, at, at, at man kan mærke, at din chef støtter dig så meget i det, eller din gamle chef. Virkelig, ja. At han, at han sådan, selvom han sikkert også har været vanvittigt glad for at have dig der, alligevel er, er med på at være sådan, gør det. Og ja. jeg lover, at du altid kan komme tilbage, men jeg synes virkelig, at du skal gøre det. Det er jo virkelig også en, en støtte, der har været god at have, kunne jeg forestille mig. Ja. En, en lidt svær beslutning, eller en sårbar beslutning næsten. Ikke? Helt sikkert. Ja. Jeg ved ikke, om det er muligt, men har du taget nogle af dine øh, tømre skills med ind i øh, din musikkarriere? om øhm, det, det har jeg faktisk tænkt over. Det er det er faktisk muligt. Nå, <laughs> det er ikke. muligt. Jeg ved ikke om det sådan er at tømmer skills. Altså det er jo ikke fordi du lige står og banker nogle akustikpaneler op ind i studiet <laughs> eller. Men men så jeg ved ikke om det på den måde skilles. Men sådan basal viden fra min tid som tømmer har jeg i hvert fald taget noget med. Øhm, jeg har i hvert fald tænkt meget over det der med sådan at altså, der er rigtig meget, som tømmer af det der med, at når du møder på arbejde, så skal du, altså, så skal du virkelig have udrettet noget. Du, du står ikke bare og laller den, og altså, sådan, der, skal virkelig, der skal arbejdes igennem, og der skal ske noget. Sådan, og det tror jeg, jeg har taget med. Sådan, og altså, Uden igen at skulle pral eller hype mig selv op, eller noget men de der producerer, jeg har været i studie med, de har også tit været sådan, kæft mand, det går, det går bare stærkt det her. Det vil, og jeg tror måske, det har noget at gøre med det der, at man som tømmer ikke bare stå stille, at man sådan, nå, okay, så, så lad os gøre det, i stedet for, så lad os komme i gang sådan, at man ikke bare sådan, ja. Så en høj arbejdsmoral i virkeligheden, mm. på en måde. Lige præcis. Ja. Jeg gad lige godt at vide, er der ikke er der noget, du synes, der er pisse i tændt ved København? Øhm. Altså noget, hvor du virkelig sådan tænker, kæft mand. Ja. ja. Øh. Øh, nu nu bliver jeg, nu skal jeg også fast på hvad jeg siger, <coughs> men folk er lidt øh, folk er lidt ligeglade herovre, ja. så, øh, det, Nu siger du ja, du, det har du måske også tænkt over. Ja, bare altså, for jeg tænker øh, for eksempel nu tager jeg bare udgangspunkt i går. Danmark-Spanien spillede øh, håndbold i Royal øh, Arena arena ting, øh, og der var jeg ude og se det og tog metroen derud. Øh, du gik ikke. Jeg gik ikke. Der, der, det, var, det, var, det har alligevel lige været langt fra Gentofte til ud nej Det blev metroen. Det blev metroen. Øhm, Og altså, og igen, der kommer jo en fandme en ny metro hver tredje fjerde minut eller sådan noget. Men alligevel så synes folk, at de skal overproppe de der metroer. Der. Så man går jo ind, og så, øh, så er der sådan en rimelig god plads. Og så lige pludselig, så, altså, så står du bare som siddende i en tønder, og kan nærmest ikke trække vejret derinde. Altså, ja. sådan, og det er bare en af de få ting. sådan jeg, altså, Folk er ikke så gode til sådan, at vise hensyn til en anden, altså, øh, som i vejle Det er nok også noget at med, at der er langt flere mennesker herovre. Men det tror jeg, tror jeg faktisk har tænkt det over. Ja. Jamen, det tænkte jeg også over. Sådan, folk har virkelig travlt herovre på en eller anden måde. Ekstremt travlt, de der ja, tre rigtigt. minutter, hvor den næste metro kom, der er ikke nogen, der gider at vente. Nej, men jeg har også set en, en mand, der bare kom spændende med de der rulletrapper der, nærmest bare sådan kaster sig som en pingvin ind i, de der, ja. ind i metroen der, hvor man bare tænker, okay, prøv at, hvis fik du norden så går der halvanden minut, så kommer der en ny, altså, Jamen, der går præc det, præcis om rute. Ja, altså. Det er så ja. vanvittigt. Så vil man hellere tage chancen og blive offentlig ydmyget og sidde fast imellem dørene, <laughs> ja, og ja. side, end at vente halvandet minut på barongen. Det, det er mig jo, blandt andet. Der er tønder ned og de der rulletrapper og løber ind og skøj derind. Nu kunne jeg sagtens få noget på. Men jeg er så til gengæld også typen, der elsker, det kan I så se i dag, elsker at komme i god tid. Ja. Altså, så jeg er hellere at få lavet døren øh, et kvarter før øh, din bus går, end fem minutter efter. Ja. Og så skal øh, lave pengevinen i Metron. Så altså, sådan, på den måde, der, der tror jeg også bare sådan, at jeg skulle tiden tid nok til at bare lige have ventet. Det er altså også den smarte person, der gør sådan. Vil sige. Så slipper man for alt muligt, og så dum ud på alle mulige måder i offentlig transport. Ja. Det er mere mig. Så jeg skal have den cykel der. <laughs> der er en, der spurgte, hvad er din top tre over ting, du er mest bange for? Øhm... Altså, jeg er jeg er ekstremt højdeskræk. Og øh, altså, det er som i ekstremt højdeskræk. Som i, hvis jeg kommer to-tre meter over jorden, så er jeg også... Så, du, Ej, men, nej, du må gerne grine. <laughs> Hvordan fungerer så, det egentlig som tømmer? Jamen, det er også netop også det. Det har jeg givet lidt udfordringer og <laughs> skulle op på stillads og op ad stier og sådan noget. Ja. Men altså... Altså to, altså to meter? Altså, lad mig godt, sige, det er høj. Sådan... hvis jeg... Altså, det er ikke, fordi jeg stiller mig op på et bord, og så står jeg og tuder. Altså, det er jo heller ikke, altså, det er ikke slemt, men altså, hvis jeg står, hvis jeg står på et stilagisk, for eksempel, en, altså, måske en 10-15 meter over jorden, så skal jeg ikke, så skal jeg ikke kigge ud over. nej nej okay. det er jo også... Jeg var lige, da du sagde 2 meter, der tænkte jeg... Så... Ja, det er måske også i overkant, men altså, for eksempel, hvis man sidder oppe på... Øh, øh, et eller andet. Altså, der er et eller andet, der er to meter højt. Okay, okay, Forestil så... et eller andet, der er to meter højt, og man sidder deroppe, om man for eksempel skal hoppe ned, eller sådan noget. Jamen, det skulle jeg heller ikke. Det men, kan jeg slet ikke. Men, men altså, hvad nu, hvis du sidder på din øh, vens skulder til en koncert? Okay, <laughs> Jamen, der har man som regel har fået lidt øl og sådan noget, så tænker okay, man ikke over med det. Okay, nævren, men... ja, du vil med nævren. Ej, men, men, men ja, højde skræk i hvert fald. Øh, ekstrem højde Er der så ting, du ikke gør på grund af din det er der faktisk ikke. Jeg er faktisk ekstremt god til sådan at, at bryde, sådan, altså, og jeg var også sådan, fuck jeg har højdeskræk, men alligevel så, øh, så blev jeg havde med op i de gyldne tårn i Tivoli, og det var uden jeg sådan tødede faktisk. Okay, det var da ja, det var faktisk ja. også sådan Jeg Har du rigtig, også fået øl der? Jeg der det var faktisk også det jeg er mest stolt af, <laughs> i stedet for, at jeg tog tømmervejen, det kan faktisk... <laughs> ja, ej, men, men ja, men ja, altså jeg synes, jeg er sådan rimelig god til sådan at, at overvinde min skræke. Um, Ja, men top tre, højdeskræk i hvert fald, den ligger, den topper uden tvivl. Okay. Øhm, og så er der også sådan, altså, nu ved jeg ikke sådan, om det lige er lige at dele efter, men der er også nogle dyr, man sådan, mm. altså slanger og sådan noget, dem skal jeg oh, det, det er ikke i mig. Øhm, Hvad med æderkopper? Æderkopper har jeg ikke noget problem med. Det er altid mig, der bliver hed over, og så tager jeg dem bare lige benet, og det ligger nemlig et stankben eller en æderkop. Så er det bare benet, og så er lige ud af vinduet. Mm. Så det har jeg ikke noget problem med. Så du slår mig ikke hjælp. Nej, ja, det gør jeg ikke. Du, det er det er så det, nej, nej, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg er snimlet at sige, at det er rigtig godt, fordi øh, du går i hvert fald rigtig meget op i det, Ina, at jeg ikke må klappe med en sandal. Eller en klipklap. Ja, jeg bliver sur, hvis man slår og kopper ja. af jer. Ja, men det skal man heller ikke. det, <laughs> eller... oh, nei, hey, ja, det, det er jo det, jeg bliver, det er ikke, <laughs> <fordi> jeg, <laughs> jeg bliver sur over <laughs> ja, det. Men altså, jeg personligt gør det ikke selv. Det er ud af vinduet. Ja, det er ligesom mig. Men det er også, fordi det er jo faktisk et nyttigt dyr, jo. Hvis man tænker på alle de andre insekter, der er fluer. Fluer, fluer, <laughs> myg, myg, myg. også. Men rigtig meget myg og ja, Så er det jo der spiser dem og fanger dem. Så på den måde så føler jeg lidt, vi på hold sammen. Og så har jeg jo engang læst, at de uh, kravler ned i... Hvis du ser en æderkop sidde i en håndvask, så er det fordi, den sidder og drikker vand. Og efter at wow. læste det et sted på internettet en gang, så var det som om, at jeg fik super meget sympati for æderkopper, og jeg, at min frygt for dem forsvandt. Er det ikke ret sjovt? Fordi de drikker vand? Ja, Lasse. <laughs> Rigtigt. Okay. Hvis vi var... Det gjorde dem sådan et menneskeligt... Du har vanskelig... tænkt over, de drækker vand? Nej, jeg troede ikke. Havde du tænkt over det? Jeg <laughs> Altså, alt levende har der det brug for vand. Men det føler jeg ikke. Ja, der er Altså, en haletøse, men... har du tænkt jeg... over, den drikker vand? Gør den det? Ja det. Og tusind ben? Jeg ved ikke, det havde jeg simpelthen aldrig skændt. Ja, det er måske heller ikke, fordi jeg har tænkt over det. Jeg tror bare, det er sådan en general viden, der er sådan... Jamen, er det... jeg tror bare, jeg har tænkt dyr måske ja, bare små bare. nok til ikke at drikke vand. Ellers så har de bare altså altid en god væskebalance, så de ikke behøves vand. Det kan også godt være. Det var i hvert fald det, jeg læste. Okay, men slanger, højder. Slanger, højder. Og øhm. kom for sent? Kom for sent, ja. Det er også en kæmpe skræk. <laughs> kæmpe skræk. Ej, men altså sådan, jeg, jeg tror, altså højde i hvert fald, den er jeg sikker på. Slanger er også rigtig klamme. Og så har jeg faktisk, jeg ved ikke, om det lige er i top tre, men jeg er faktisk utrolig bange og, og synes, de er ekstremt klamme øh, skildpadder. Skilpadder. Ja, hvorfor? Jamen det, det ved jeg ikke. Det skal jeg bare ikke have noget med at gøre. Men det er, jo, men, er det ikke? Men til det det, det det er jo bare, altså, det gør det, jo ikke, noget. Det er ikke. bare, jo bare det skal, rundt. Ja, det, skal jeg, øh, det skal jeg ikke. Det sker ikke skilpadder. Men Det kan det, jo ikke øh, gøre noget. Jo, de kan na. De, de kan virkelig Nej, og det er det jeg ved godt, men. Ja, men skilpadder, nej, dem er jeg sgu heller ikke fan af. Og der er altså, der er også tit sammen med folk der øh, hvad, altså, hvis, der lige, hvis man ser en skældepad i Sol i, i Eller et eller andet sted Det skal du ikke Det sker bare ikke det skal bare, det er, Vi skal bare skal videre bare bare Vi skal dykker. bare videre Det er faktisk aldrig nogensinde hørt om før. Nej Og jeg har faktisk Jeg har, jeg har, jeg har familie i Nordjylland øhm, Og vi har været ret meget op i øh, Noget der hedder Skalop Klit Som er sådan et resortsted Med en masse ferieboliger og sådan noget Og der kunne du gå ind Og der var sådan et lejeland Vi var mest op Da vi var mindre og inde i det der lejlighed der gik skildpadder rundt. Altså på, på gulvet. Og det Altså livende dyr og skildpadder. Ja, ja. Det synes jeg, det er. Der var sådan en indhegning, men sådan Nå, en stor indhegning, Jamen, som det, du også kunne det, gå i. Det, det, det, det er også <coughs> Havde du en dårlig oplevelse derinde? <laughs> ikke engang. Jeg synes bare, de var... Åh, det skulle jeg ikke... Uh, også bare nu, vi så snakker om det, og får sådan en helt. Uh, det, det, <laughs> det skal jeg ikke. Ikke skildpadde. Jeg ved ikke, om det er top 3. Det, er nok. det, er så det lyder, som om det? det er top 1. Ja, altså, jeg, jeg, vil, helle, nej, jeg vil hellere have en skilpaddel. Jeg vil stå i, i 40 meters højde på et stilæs. Ja, okay. Men okay. jeg tror hellere, jeg vil have en slange om halsen, det, end jeg vil Det lige til sidst, du tror det er. Ja. Ender en skildpadde på hovedet? Det tror jeg faktisk Er det lige meget sådan en Små skildpadder, store skildpadder. Ja. Men det er sjovt, den er meget... Det er virkelig en irrationel... For, og det er jo... Altså, jeg er selv bange for mange ting, der ikke rigtig giver mening, men sådan en skilpadde vil jo ikke engang sådan... Hvis du, hvis du var over for skildpadden, når du blev bange og fik lyst til at løbe, så ville du jo ikke engang kunne sådan komme efter dig. <laughs> eller nej, nej, det ved jeg godt. Altså, det... Altså, der Eller op på dig, eller... Altså, sådan, det, det, det går bare... ja. Men det er også bare, at de har jo det der skjold, altså, du kan jo heller ikke gøre den noget. Nej, nej, altså, det jeg, men... <laughs> Så kryber den jo bare ind. Altså, jeg så et videoklip her den anden dag, af en krokodille, der havde sådan en kæmpe skildpadde i munden, og den tykkede bare, og der skete bare ingenting. Og den der skilpad der, den endte jo med, og den endte med at slippe væk fra det. Væk så fra... hvis en krokodille, krokodil, den ikke kan... Smadrer skjold på en skildpadde, ja. så tror jeg sgu heller ikke, jeg kan. Nej, nej, nej, men der er jo ikke nogen grund, det er mere det. Der er jo ikke rigtig nogen grund til at gøre en skildpadde. Nej, nej, altså, sådan, nej. Nå lige sige det. Nå skal jeg Hvad så med en snegl? De var jo også inde altså, i, i noget. Du er mere om ja, det sådan men er det? Altså, jeg ved ikke godt, at også kan være små, men snegle, det er jo... Hvem altså. bliver snegl inde i en skjold, nej, er lidt altså, skildpadde-agtig. Jamen, de, de, altså, jeg er heller ikke vild med dem. Jeg tror ikke, jeg <laughs> vil sige, at jeg er bange for en vinbjergsmegl. Men, men altså, men jeg er sgu heller ikke glad for dem. <laughs> det er sgu heller ikke, fordi jeg sidder og tænker, Åh, mm. uh, nej. Jeg, jeg har sat billedet ind i hovedet af, at du flygter fra en skildpadder, og den bare kommer sådan helt stille og roligt gående. <laughs> ja. <laughs> ja, okay. Ej, det er virkelig sjovt. Okay, så dine top tre er højder, skildpadder, slanger. Men jeg vil så lige have lov at sige, hey, hey, hey. Hey, hey. Folk, der er bange for æderkopper, ja. de gør heller ikke noget. Nej. Nej, nej. Enig. Ah. Og det, Lasse, det over, du er jo Ej. lidt bange for Jo, jeg vil, du er bange jeg vil, for Jeg vil sige, det går fremad. Men er du render rundt info. med store sko og sandaler og prøver at slå mere lige så snart Det er indenfor. Hvis jeg kan få lov af dig til det. Ja. Hvis du ikke tager fat i mine skuldre. Så det er bare for at sige, der er jo ikke, det er jo rigtigt, hvad Lasse siger i forhold til skibpad og øh, hvad hedder det, dansk æderkop i hvert fald. Om, omkring nogenlunde samme fareniveau. Udlandskehed ja, ja. så vi jo over i en anden kategori. Jamen, kan udlandske skilpader, uh, det vil du, du slet ikke vide. <laughs> <Det> er... <laughs> hvis man tager bord for dem i Lejland, så er det fuldt, så <laughs> ja. de ser en tyve resten af dem. Det er kun ja. i lykken. De, uh, <laughs> <laughs> kun i lykken, de ikke gør noget. <laughs> Hvorfor er det, fordi de er eller hvad? Nej, det er jo dem i Lejland. Nå, Nå, det Nå det ja, det er rigtigt. En lille indhøjning. Nå, ja. oh, øh. Ej, men jeg tror, at det, det, det er min top tre i dag, det er øh, højder og slanger og skilpader. Okay. Ja. Jamen perfekt. Det er være en god top <laughs> Er vi øh, nået til dagens dilemma? Ja, vi er nået til dilemmaet, ja. Øhm, det er en lytter, der er skrevet ind. Okay. Og øh, personen skriver her, at øh, jeg er i tvivl, om jeg skal droppe ud af mit studie. Øh, har jeg givet det en færre chance efter halvandet måned? Så det er en lytter, der gerne vil droppe ud. Altså studie, så, det... Jeg går ud fra, at det er noget universitetsuddannelse. Altså, videregående uddannelse. Okay. Øhm, halvanden måned. Øhm, altså, det er sådan... Det er ikke så meget, viden man får omkring hvad, sådan, der lige... Altså, <clears throat> men... Men altså, jeg ved heller ikke særlig meget om studier og sådan noget, men jeg ved, at når du starter på gym, for eksempel, så er der jo alt muligt. Så kommer du ind i sådan en klasse, som du ikke skal gå i normalt, eller sådan noget, grundforløbs noget, eller... Så det ved jeg, jeg ved jo ikke, om det er det. Men altså, ud fra det, jeg ved... Øhm, det virker totalt ærligt, at jeg skal sidde her som 18-årig og, og svare på, hvordan folk kan droppe ud af et studie. Men, men nej, jeg, altså... Øhm, en halvanden måned, det er jo, det er jo et godt stykke tid. Jeg tror, at man, man vil kunne... Altså, hvis det var noget, man gad, så tror jeg, at man ville kunne mærke det. Hvis man nu, øh, nu ved jeg godt, at du ikke selv er gået på en videregående uddannelse, men du startede jo som tømmer. Ja. Efter halvanden måned der, kunne du ligesom mærke, at det er det rigtige, eller om det var det forkerte? Det, var sådan lidt, det er sådan et lidt svært spørgsmål, fordi faktisk de første 20 uger, jeg gik på uddannelsen, mm. der, det var noget, der hed Grundforløb 1. Ja. Og det er, hvor du prøver øh, tømmer, murer, maler, snediggør elektriker og så videre. Altså, okay. Jeg kan ikke lige huske, hvad fanden det var. Men ja. nogle forskellige fag og sådan noget. Så der er gået der sådan, i halvandet måned, der havde jeg ikke sådan specifikt prøvet tømmer. Men hvis jeg nu tager udgangspunkt i, da jeg startede i lærer som tømmer, grundforløb mm. 2 hedder det, og halvandet måned frem, der tror jeg, da i hvert fald godt, at jeg kunne mærke, at åh, det synes jeg er fedt. Men det kan også godt være, at altså ikke for mit vedkommende, men det ved jeg da fra nogen fra min klasse af, at da de så havde gået der i to år, så synes de så ikke, det var fedt længere. Så det er sådan lidt et svært spørgsmål, men jeg tror, hvis man kan mærke allerede efter halvanden måned, at man ikke lige ved sådan, man er ikke lige helt sikker på dem, så tror jeg at bare, man skal, man skal stoppe det. Jeg vil sige, at man skulle give det lidt længere tid, tror jeg. Altså ja, fordi jamen, halvandet måned er heller ikke lang tid, og tiden går så altså stærkt. Ja, det gør den nemlig. Altså jeg er enig i, at, at man i hvert fald skal respektere den mavefornemmelse, man har, og være sådan lidt ops på den, så hvis mm. man har gået halvandet måned et sted, og man tænker sådan, puha, jeg kan stadig ikke så godt lide det, eller jeg, jeg synes ikke, har jeg så fedt, så synes jeg da, at man skal være sådan, okay, der, der er måske noget om, det kan være, jeg skal overveje at finde ud af noget andet, men jeg synes godt, man i hvert fald kan give det halvandet måned mere. Yeah. Og hvis man så fortsat har det på præcis samme måde, og der ikke har været mm. nogen optur, eller hvad ved jeg, så synes jeg også, at det er færdigt at være sådan, så dropper jeg bare ud. Mm. Men, men, men jeg tror også, at vi som, altså som mennesker i det samfund, vi lever i, har en tendens til, at lige så snart vi mærker den mindste ubehag, eller sådan, uh, jeg er ikke helt 100% tilfreds med det her, er det så forkert? Altså, og, så, og så begynder også sådan tit at drage forhastede konklusioner, i stedet for bare at prøve at være lidt i den der tvivl, eller være lidt i den der, nej, øh, det er ikke så fedt, men det er jo ikke sikkert, at man finder noget, der er federe. Og så bare sådan prøve at ja, være lidt i det, og så se, om det ikke bliver federe. Og hvis ikke, ja. så kan man, man, man, man smutte videre. Ikke? Man føler meget, at særligt øh, min generation og den yngre generation har den der tendens med, at at hvis ikke noget fedt, så er det bare videre, altså næsten helt det der swipe-agtige noget, mm. hvor tingene godt nogle gange kan gå lidt for stærkt, tror jeg, at man bare skal være i, i noget lidt længere tid, give tingene lidt, altså både give mennesker, uddannelser og alt muligt andet, en større chance end halvanden måned. Det er ikke så lang tid. Og det er jeg også enig med dig i, fordi øh, altså jeg endte med at droppe ud af min uddannelse øh, på ja. universitetet, um, og jeg lærte meget i, fordi jeg havde nærmest også besluttet det efter halvanden måned, men det er måske også, fordi jeg ikke gad det, da jeg allerede startede på uddannelsen. Men jeg lærte meget i det der med at være i noget, jeg ikke havde lyst til. Og, altså at være i, at ligesom prøve, give det fire, tre, fire måneder ekstra, og så virkelig sådan lige tænke over det. Fordi er der også noget, der er bedre, eller er det fordi, jeg bare lige er inde i en dårlig periode, og ser andre lykkes med, og de synes, mm. der er fedt. Og altså, nu har jeg jo et arbejde. Her på radioen, der kan det også gå i to uger og synes, at det er røvnederen. Og det måske ikke er det fedeste i hele verden, men så forsvinder den også igen. Og så kommer jeg ind i en god periode, og så er jeg sådan lidt, okay, men det er måske det rigtige. Altså, jeg ja. føler lidt, at det er lidt en, en rutsibane-tour nogle gange. Mm. Helt sikkert. Men jeg vil sige, at der er ikke nogen skam i at droppe ud, fordi altså, vi skal ikke. arbejde, indtil vi ligger i graven nærmest. så altså, hvis Orhovedet du ja. Altså... Ja, ja, jeg har også droppet ud uh, et par uddannelser. Præcis. Så, så okay. måske sige sådan, giv det i hvert fald lige måske halvandet måned, to måneder mere, og hvis ikke, hvis det er den samme fornemmelse, Drop så dropper du bare ud. Ja. Er du enig i det, Lasse? Det er jeg enig i. Det må være konklusionen. Ja. Tak fordi du vil være med Ja tak fordi jeg ja, måtte det have være det været en meget, kæmpe fornøjelse meget, meget sjovt og hyggeligt Eller, Meget sjovt meget hyggeligt, <laughs> ja. Ja. Ja, ja Jeg blev overrasket over den med skældpadden Den er sgu stadig kommet bag på den, Det bliver alle faktisk <laughs> Det kan jeg sgu da godt det en... forstå Ja ja, ja det skal jeg sgu ikke lige regnet med Nej, men, øh, øh, men så har I øh, været øh, den med Ja tak for det godt den. Lasse Det ja, var jeg sgu have fornøjelse <laughs> Lyt til alle episoder af Freundschaft og Friends Der hvor du henter din podcast